28. rész Annyi időnk sincs, hogy mély levegőt vegyünk, annyi se, hogy azt kiáltsam, kapaszkodj. A víz váratlanul brutálisan érkezik, kilöki alólam a lábam, átfordít, és nekivág a falnak vagy a kolládnak, vagy a mennyezetnek, fogalmam sincs minek. Ellenállhatatlan erővel azt se tudom, mi merre van, mibe kapaszkodhatni. Mindenütt víz van, lehúzza a ruhámat, csak forkok. Neki csapódom valaminek. Jába próbálok belekapaszkodni, az ujjaim a levegőbe akaszkodnak kölcsösen. A szám is tele van vízzel. Próbálom kiköpni. A számban maradt levegővel nyomnám cuccat, aztán rájövök, micsoda baromságot művelek. A tüdőm üres, az agyam levegőt akar, azt akarja, hogy délegezzek. Próbálom összeszorítani a számot, de túl erős a késztetés az ösztön. A mozgás csak ront a helyzeten, elhagyom hát magam, és a testem lebegve megtalálja a felfelét, csak éppen oldalirányban. A fejem a felszínre bukik, balra tekeredem, nyelem a levegőt, minden nem fáj. Az első nagy lélegzettel igyekszem a légcsevembe jutott vizet külíteni, harákolok kifelé, erőltetem a tüdőmet. Még egy mély lélegzet, most az orromon présenem ki. Hogy fájhat ennyire a víz? Nésha nincs sehol. Kinyúltam a lábam, taposom a vizet, Próbálom kiokoskodni, hol lehetek. Úgy tíz centinyi rész lehet a víszíne és a mennyezet között. Elég kicsi szobában vagyok, és a mennyezeti világításból arra jutok, hogy a fürdőszoba lesz. Ne a lefolyóval törődj, ne a szennyvízzel. Nézsát kell megtalálni, ennyi, csak is őt. Itt nincs, a felszínen legalábbis nincs. Gyűlölöm, amikor víz alatt van a fejem. Olyan 1,80 mély lehet a víz ebben a helységben, de len az előszobában kétszer ilyen mély, vagy még annál is több. Édes Istenem, hol lehet? Elvileg egy irányba bennünket a nem. Nagy levegőt veszek, és lebukom a víz alá le a padlóig, és erőltetem a szememet. Az ablakon beszüremlik némi fény, látom a fehér csempe fényét, a mostó, a kád és a vécét tömbjét. A kezemmel evezek, hogy lent maradjak. Ilyen lehet egy első ilyet hajó, mint a Titanic len a tengerfenekén. De ez egy ház, nem hajó. Egy ház, amihez foghatót még soha nem láttam. Nincs itt. Ellököm magam a padlótól, felbukkanok a mennyezetnél, levegőt veszem, pihentetem kicsit a tüdőmet, majd még egy mély lélegzet, és lebukam megint. Most megkeresem az ajtót, és kiúszom a keret alatt az előtérbe. Próbálok a fejemben eligazodni valahogy ebben a majdnem ismeretlen házban. A fürdőszoba mellett volt nés a szobája az utcafronton. Ha ugyanabban az irányba sodarta őt is a víz, akkor vagy itt lesz, vagy kín az előtérben, vagy benn a szobájában. A felszínre bukok, körbenézek, nem látom. Csak egy adag szemét lebeg a közelemben. Egy gyerek lebeg arccal lefelé közötte. odaúszom, Megfordítom, és fémülten kiáltok fel, ahogy meglátom az arcát. A szemeik keresztöltése szálokból állnak, a haja átázott vonált. Nem is gyerek, hanem egy rongybaba. Undorodva lököm vissza a vízbe, és elúszom. Megállok, kiabálok. Nésa! Nésa! Most többenek rá, hogy a fejem búbja már majdnem a mennyezethez ér. Emelkedik a víz. Fogy az idő? Mély lélegzett beúszom néz a szobájába, a lábaimmal taposok, hogy lejjebb süllyedjek, jobbra-balra kutakodom a zavaros vízben. Az ablakok irányába úszom, kitapogatom az üveget. Az ablak zárva. Ha kinyitnám, vajon kifelé áramlan a bentről a felesleg, vagy esetleg még ennél is több zúdulna be. Kikukucskálok. Csak egy hangú szürkeséget látok, egy döntető felületet. Vízfal. Odaként még mélyebb, és csak törekszik befelé. Megfordulok, visszaindulok. A tüdőm már majd szétpattan, felbukam hát a felszínre, de a fejem valami keménynek kopban. Már csak néhány centínyi levegő marad, és ez se tart a picsába. Ha a nincs itt, akkor oda le lesz az előszobában. Ha csak nem kavarodott valami örvény a lépcsőházban, az is lehetséges lenne? Hogy szemből bezódult, de a ház belsejében fordult, csavarodott egyet. Gőzem sincs, mint csináljak. Kutassam át a többi hálószobát, vagy lefelé menjek. Ha lekerült valamelyik lenti helyiségbe, semmi esélye. Lekerült, lesotródott, levitte a víz. Rob. Őt nem látom, de tudom, hogy itt van. Nésával van, és halára rémiszti. Alig maradt már időm. Meg kell találnom, és ki kell minden minden. Nem bacakolhatok tovább. Gyerünk, valahol rá kell bukkadnom. Valahol itt kell lennie. Gondolkoz már, gal. Ha Rab itt van a vízben, akkor nyilván a legrosszabb helyre vitte. A legmélyebb pontra, oda, ahonnan a legnehezebb feljönni. Mészségesen a tüdőmet, próbálok nem arra gondolni, hogy talán ez az utolsó lélegzetem az életben. Ne és úszom lefelé. Különös áramlatok kavaroknak körülöttem. Ahogy lefelé tempózom, elkap a sotrás, és a ház hátuljába vinne, erőködnöm kell, hogy lefelé tartsak. De aztán erre is elkap egy másik áramlat, és egyszerűben adalem vagyok az szabában. Bezárul a fejem felett a világ, mintha víz alatti járatba kerültem volna, mintha nem is lenne már kivezető út innen, mintha soha nem szabadulhatnék. Próbálom visszatartani a lélegzetemet, bent tartani a levegőt, de külön életre kell bennem. Magasan felettem van a felszín, és a levegő oda feltörekedne. két kifújok az orramon, a buborékok elszállnak az arcom előtt. A többit bent kell tartanom, de annyira feszíti a torkomat, annyira szabadulna. A szemem égte, azért látok három ajtót magam előtt. Az egyik a bejárati nagyajtó. A másik kettő két oldalra nyílik. Mindre nem lesz időm. A levegő végül pattintja az állkapcsomat, elillam, nagy kövér buborékok indulnak felfelé. Próbálnék utánok nyúlni, de a kezemmel nem szerezhetem vissza őket. Csak nézem, ahogy eltáncolnak felfelé, mintha semmi közük nem lenne már hozzám. A testem sem az enyém már. Csak nézek, nézem a világot magam körül. Csak ki kellene nyitnom a számat, és egy mélyet lélegeznem. Vége is lenne. Rettegek. De nem magam miatt. Nélsáért rettegek. Lebegek a vízben. Most még üres vagyok, de hamarosan megterek. Nem ilyenkor pereg le az ember szem előtt az élete? Mert nekem nem perek semmi, nem látok semmit. Csak sajnálom, hogy cserben hagytam. hogy megint cserben hagytam őt. Hirtelen mozdul valami tőlem balra, valami sötét forma közeledik felém a vízben. Kinyújtott kézzel, kapáló lábbal közelít, az arca körül leveg a hosszú haja, mint a mozza. a. Ő az, és gyorsan halad. Mosolyog a suhanel mellettem, keresztülsítik az előszobány, fel a lépcsőn. Megfordulok, és úszom utána. A fejem a plafonba ütközik, mielőtt még felbukkanhatna az arcom a levegőre. Volt arra fordítom a fejemet, és a szám megtalálja azt a néhány centényi keskeny léteget, ami még maradt ideben a levegőből. Szinte a vakolatot nyalom, de legalább kapok levegőt. Most még. Még lélegzem. Elfordítom a fejemet, körbenézek. nézek, sátkeresen. Nem a felszínen van, a közelemben tapossa a vizet, és mosolyog rám. Fel nem foghatom, ő hogy, -hogy nem igyekszik levegőhöz jutni a de már nem is leveg, hanem elfordul, és áramlatta a szemben úszik el. A hátsó hálóban kitörött az ablak, ott nyomta be a beszóduló víz. Még mindig folyik be rajta a víz, de már nem olyan erősen, mint korábban. Néza, kiúszik rajta, követem. Kint vagyunk. Tempózunk a fény felé, és most végre, ahogy áttöröm a víztinét, a kék ékragyog felettem, majd felbukkanunk. Kisütött a nap, ragyog a végtelen vízen körülöttem. Szemkápráztató ragyokás. Egy pillanatra teljesen elvakít. A tenyeremmel árnyékolom a szemem, nézságkeresem. Úgy lebegek az áramlatban, mint valami parafatukó, Forgok körbe-körbe, hát ha megpillantom végre. Itt kell lenni a közelben, hiszen együtt húztunk ki. De akkor hol van? A hátsorok mögött visz a megduzzat folyó lefelé de csak engem, mert magam vagyok egyedül. Nésa nincs se hal. A vízpartjáról kiáltozást hallok, majdnem húsz méterről, és ahogy felnézek, embereket látok, rámutogatnak. És akkor meghallom nézát. Szeretlek, Kal. Itt van a közelben, innen hallottam. Megpeldülök a vízben, de nem látom. Nésa, Nésa! Megbocsájtok, kal, és szeretlek! ég veled! A fülemen érzem a leheletét, méz és vanílió alatt csapja meg az aromat, de csak egy kurta pillanatra, mert vége, el is illant már. Nassan forog az agyam, talán a hideg tehet róla, talán a víz húz le. Mióta tud nésa ennyire úszni? És miért nem próbált levegőt venni ott benne a házban? Azért, mert az nem nésa volt. Csak egy része volt Nézsának. Az a része, ami a halál pillanatában kiszabadul a testből, mert Nésa vízbe fújt a házban, lent a nappaliban. Ne! Istenem, ne! Kérlek, ne! Hiába is keresem itt. Ezen a végtelen lapos víztükrön, nem a tetők között hönpélk a záradatban, elment. Rob nyert. Én nem pittem le a vízhez, hát ide hozta ő a vizet. Hátra nézek. Várva tíz méterre elhagytam a házsort, és csak visz egyre a víz. A testem lehúzza, a sok ruha nehezékként akaszkodik rám. Talán hagynom kellene, hadd vigyen, ahová akar. Mi értelme már az egésznek? Elveszítettem a bátyámat, elveszítettem a csajomat. Alig volt valami ebben az életben, és abból a kevésből sem maradt semmi. Cibál lefelé a víz. A szám a felszín alá sűjjed az orram is. Olyan egyszerű lenne mindent elengedni, hagyni, hogy megtörténjen. Miért is ne hagynám? Ahogy a füleim is a víztén alá kerülnek, hangot hallok. Egy másik hangot, és nem szavakat, nem karcos, hasogató kacagást robaz. És már nem követelőzik, nem fenyegetőzik, hiszen ő nyert. Nem voltam elég okos, hogy elég gyors és erős, hogy megmentessem. Csak azt kapta, amit érdemelt. Még mindig kunyolódik rajtam. Lehonyom a szemem, látni se bírom az arcát. Nem akarok már látni se. Valami a vízbe csapódik, felcsapja az arcomra a vizet. Kissé feltolom magam a kezeimmel, hogy megnézzem. Nagy narancssárga mentőr, alig egy méternyire től nem. Kapd el, fiam, kapaszkodj bele! Minden felől kiabálást hallok. Mentővet dobtak értem. Beindulnak az ösztönök, taposni kezdek, nyúljét a kezem, elkapom. Duk bele a karodat, kihúzunk. Lebukom, és belebújok a mentővbe. Nagy újongás tör ki, ahogy átornászom a válaimat és a karikán, és felkönyökölök rá. A folyó vinne magával, de már nem tud. A mentővet egy kötéren húzni kezdik áral szemben kifelé. Egyre közelebb jutok a sorházhoz, és ahogy az utolsóval egy érek, eszembe jut a teste len, a házok nappalijában, a mélyben, a csaptában, a víz Elviselhetetlen gondolat. Cserben hagytam, de egy valamit azért megtehetek érte. Kihozhatom a testét. A mentőbe kapaszkodva lerúgom magamról a farmát, majd áthúzom a fejemen a pólót, és kicsúsztanok a kalikából vissza a zavaros vízbe. 29. rész Ismét az áramlattal verekszem, még a víztől súlyos ruhák nélkül is nagy küzdelem az ára szemben haladni. Azt gondoltam ki, hogy a homlokzati oldalon elúszom a házig, lebukom, és a nappali korábban betölt ablakán beúszom érte, de kimerült vagyok. A legrosszabb az egészben, hogy azt sem látom pontosan, melyik is nélsáig háza, mert a víz a tetőig ér. Aztán összerakom, hogy minden háznak a végében lefelé tart az eres csatorna, vagyis a vízszintes becsatlakozásokat kell keresnem, azt kell számolnom. És a háza a harmadik hátóról azt tudom. Addig kell feltempóznom. Ahogy elérem a házat, megkapaszkodom egy pillanatra az ereszben, előtt dűtök, lélegzetet veszek. A műanyag eresz kezd engedni, görbül, feszül a súlyom alatt. Az emberek vezető ortítoznak a paltról. Amikor kibújtam a mentőrből, valaki kétségbe esetten felsikoltott. Most azt kiáltozták, hogy maradjak, ahol vagyok. Mindjárt jön értem egy csóna. Ha kihozom, néz a testét, feltolom majd a tetőre, és ott várom meg a segítséget, nem próbálok meg kihúzni vele. Nem ha, hanem amikor, mert ezt mindenképpen megteszem. Ennyivel tartozom neki. Gyorsan körbe pillantok. A nap még mindig vagyok, a vállalimat menengeti, és a meleg visszaránt a játszótérre, amikor nézsával csókolóztom, és a testem melege ugyanaz, mint a nap melege a bőrömön, ugyanaz az érzés. Magához ölel a lábait a derekamnak kulcsolja, és én elveszítem az egyensúlyomat, de csak kacag, és vele nevetek én is. Soha már nem éreztetem ugyanezt. A felismerés pengeként több elén. Ketté kifordítja a beleimet, a lélegzetem is eláll. Pedig a levegő kelleni fog. Még egyszer utoljára, hogy felhozhassam. Ő már nem ölelhet engem, de én őt még igen. Nem tudom, emelkedik-e még mindig a víz, most, hogy elállt az eső. Mennyi időbe telik majd, hogy visszatérjen a folyó a metrébe, és a világ ismét olyan legyen, mint régen. Vajon látni fogom-e még? Igazából cseppet sem érdekel már. A világ soha nem lesz már olyan, mint régen, mert Nésa meghalt. Soha semmi nem lehet már olyan, mint régen. Na, gyerünk, csináld már, csináld! A beleimnek feszítem a lelkeszizmomat, kitolom a boltáimat, és mélyen beszívom a tüdönbe a sok levegőt. Talán ez lesz az utolsó lélegzetem. Úgy legyen. Lemerülök, a tenyeremmel követem a téglafalat, úgy araszalok le, nézse ablakáig. Ez az üveg is betörött, benyomhatta a víz. Beúszom hát ezen. A gyomrom összerándul, mennyit kell még lefelé haladnom, és így is mennyi víz nehezedik már rám. Itt benn nincs levegő. Egy centinyi helyet se hagyott a víz a mennyezet alatt. Minél messzebbre úszom befelé, annál rosszabb érzés. Érzem a víz súlyát, a falak és a plafon nyomását de nem hátrálhatok meg, nem eshetek pánikba. Csak is az úszásra kell figyelnem, más nem számít. Kiutottam az előtérbe a lépcsőhöz. Most megyek lefelé. Összeszorítom az ujjaimat, kanalazom a vizet, tempózok egyre előre. Mellúszásban erős tempókkal haladok egyre csak lefelé, a lépcsőkallát mentén, el a falakon bizorul ott ragadt képek előtt. Kotram el az utamból a szemetet, újságokat, kis nátkosarat, születésnapi üdvözlőkártyákat, könyveket. A sok halmit, amitől ez a ház otthonos lakás volt, a halmikat, amiket az emberek olyan magától értetődően tartanak. Ússzom le az előszabába, nagy a csend. Csak én ütök zajt, ahogy a levegő nyeldekelve illanna ki belőlem, feszít. Összeszorítom a számot és megint kísérteti es csentámat. Már ott vagyok annál az ajtónál, amin nézsak kiúszott. Félek, de látni is akarom. Más nem is akarok ennyire már. Berúgom magam. Nem is a nappaliban vagyok, hanem az étkezőben. Ami az étkező volt. A nagy asztal a plafon közelében lebek az oldalán. A padlón porcelán csészék, és tányírok kevernek szana szép. Két test van ideben. Hükőlegesen lebegnek, mint két törött baba. Az egyik sötét, a másik szápadt. Nézsán nagy nehéz ruhák, farmer és kapucnis pulcsi a diakosai. A haja fekete glóriaként úszik a feje körül, a szeme és a szája nyitva. Meglepetnek tűnik. Nem, rémültnek. A másik test háttal van nekem fejjel lefelé, alsógatjában, lógókarokkal. Sármacskos, sápadtest. test. lágya a ring a vízzel a néma táncvogságában. Pedig már nincsen. Egy hang tölti meg a házat a fejemben. Tudtam, hogy visszajössz. Az a másik test lassan forogni kezd, a karjai előrerendülnek, rendülnek, és végül meglátom az arcát. A szemek a fájdalom sötét üregei, a szája fekete, grémes vigyorra húzódó hasadék. Felsikoltak. A víz torzan viszi a hangot, Buborékok szabadulnak ki belőlem, töltik meg a fejem körül a vizet. Robszája még szélesebbre húzódik, hátraveti a fejét és röhög. És ebben a pillanatban, ahogy az utolsó buborék is kiszabadul a tüdömből, megvilágosodom. Azt hittem, lésát akarja megölni, hogy engem csak azért gyötör, hogy hozzáférkőzzem. Pedig ez csak egy része volt a játszmának, mert engem is ugyanannyira akart. Végig tudta, hogy engem is meg fog ölni. Összerándul a gyomrom, kiürültem. Engem lesz, élvezi az életem utolsó pillanatait. Be kell végeznem. Megtette, bevégezte. Belebámulok az arcába, tűnjön már el végre, legyen vége. Már nem fekete szeme, hanem különös, jeges fénylopak benne, vakító fény, de képtelen vagyok belenézni. Ez hát a vége. Én és ő. Mindig is így volt. Én és ő. Ő és én. Rob és Karl. De aztán jött Nésa, és mindent megváltoztatott. Azt akarja, hogy elfelejtsem Nésát, pedig nem akarok úgy meghalni, hogy őt látom. Nem akarok meghalni. Most még nem. És nem így. Nézz jöttem, azért vagyok itt. Visszatér az agyamba a gondolat. Még nem haltam meg, és ezt meg kell tennem érde. Lélegezni akarok, de nem tehetem. Összeharapom a számat, feszítem az álkapcsomat, az összes izmom belefeszül. Nem veszek több lélegzetet. Az ablakot itt is benyomta a víz, nem bírta zár anyomást. A hátsó kertben látom a krillezőt, és a telrakotta lapokat a földön. Azon túl pedig a napfény gyenge ígérete. Rob a fülembe üvölt. Vége van! Itt a vége, szí. Si! Elém vág, körülöttem örvénylik, és belesüvít a kopanyámba. Akkor sem állíthat meg. Vége van, ő nyert. De úgy ér véget, ahogy én akarom. Kijutunk a francia plakon, de már nem tudok tempózni a lábammal. A testemben sincs már oxigén, elfogyott mint. Már csak ölelni tudom Nésát kapaszkodni belén. Én és ő. Nésa és én. És végül is nem értünk boldog véget, bár együtt vagyunk, öleljük egymást, lebekünk, forgunk, táncolunk a vízben, és egyszer majd felérünk a felszínre, és a nap simagatja majd az arcunkat, fényfülteti majd a bőrünk, és megcsókolni utoljára. De nincs ilyen.